Die Sonne und der Mond Es lebte einmal eine arme Familie in einem Dorf. Es war eine dreiköpfige Familie. Die Mutter, ein junger Bruder und eine kleine Schwester. Sie lebten in einem kleinen Haus im Dorf. Eines Tages musste die Mutter das Dorf verlassen. Sohn, ich verlasse das Dorf, weil ich eine Arbeit für die reichste Familie des Dorfes erledigen habe. Ich werde zurückkehren. Bevor es dunkel wird. Mhm. Pass bitte auf deine Schwester auf. Keine Sorge, Mama. Ich kümmere mich um sie. Wir bleiben zu Hause, Mutter. Aber du kommst zurück, bevor es dunkel wird, bitte. Sicher. Ich bringe euch beiden köstliche Reiskuchen mit. Wow, Reiskuchen. Den esse ich gern. Als ihre Mutter aus dem Haus ging, machten der Bruder und die Schwester einen Plan. Ich habe eine Idee. Was denn für einen Bruder? Unsere Mutter ist ja heute nicht da. Wir haben nicht viel zu tun. Warum überraschen wir sie nicht, wenn sie zurückkommt? Eine schöne Idee, aber was willst du tun? Der Bruder nahm seine Schwester mit zu einem Kastanienhain in der Nähe des Hauses, um frische Kastanien für die Mutter zu pflücken. Der Bruder trug einen langen Stock bei sich und bat seine Schwester, einen Korb zu tragen. Als sie am Kastanienbaum angekommen waren, stieß der Bruder mit seinem Stock Die Kastanien herunter. Wir müssen die Äste schütteln und die Kastanien holen. Siehst du, es ist nicht nötig, auf den Baum zu klettern. Oh ja, ich kann sie sogar in meinem Kopf fangen. Das sind zu viele. Sie sammelten viele Kastanien und kehrten nach Hause zurück. Beide saßen im Vorgarten und fingen an, die Kastanien zu schälen. Sie sprengten die stachelige Schale auf und sammelten die süßen braunen Kastanien daraus. Schwester wollte welche haben, aber der Bruder wehrte sich dagegen. Hm, sie sind so schön. Ich möchte jetzt welche essen. Nein, nein, warte. Wir rösten sie erstmal alle und geben sie zuerst der Mutter. Weiß doch, es sollte eine Überraschung sein. Na gut, bringen wir sie rein. Es wurde dunkel. Die Mutter ging so schnell sie konnte nach Hause. Sie machte sich Sorgen um ihre Kinder. meinten, die Kinder waren den ganzen Tag allein zu Hause. Hoffentlich geht es ihnen gut und sie haben pünktlich zum Mittag gegessen. Als sie an ihre Kinder dachte, ging die Mutter noch schneller durch den Dschungel. Sie hatte keine Ahnung, dass jemand sie beobachtete und ihr hinter den Büschen folgte. Sie sah einige Büsche zittern und bekam ein wenig Angst. Sie begann noch schneller zu laufen. Aber plötzlich stand ein großer Tiger vor. Ah! Ich folge dir schon seit einiger Zeit. Ich habe etwas Gutes in deinem Korb gerochen. Und ich will es, denn ich habe Hunger. Mm, sind nur die Reiskuchen? Oh, Reiskuchen, die liebe ich. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Du kannst sie alle haben, wenn du willst. Natürlich will ich das. Ich werde sie alle essen. Ich bin sehr hungrig. Die Mutter gab dem Tiger die Reiskuchen. Als er mit dem Essen beschäftigt war, floh sie. Sie lief so schnell sie konnte einen anderen Weg zum Dorf. Doch der Tiger stand plötzlich wieder vor wow, wow, du kannst nicht einfach so weglaufen. Aber ich habe dir alle Reiswaffeln gegeben. Nein, das ist nicht wahr. Du musst noch welche haben. Ich kann es riechen. Wo sind sie? Gib sie her. Ich habe ein paar davon behalten. Sie sind für meine Kinder. Sie mögen sie auch. Gib sie mir, du dummes Ding. Gib sie mir, oder ich werde dich fressen. Oh nein, nimm sie und lass mich gehen. Meine Kinder warten schon auf mich. Die Mutter schenkte dem Tiger die letzten Reißkuchen, die sie in ihrem Kleid versteckt hatte. Als der Tiger anfing, sie zu fressen, rannte sie los. Schneller und schneller. Aber der Tiger holte sie wieder ein. Ich habe sie alle gegessen, aber ich habe immer noch Hunger. Hast du noch etwas? Nein, nein. Ich habe nichts mehr bei mir. Was ist dann mit meinem Hunger? Wow! Biete mir etwas an oder bereite dich auf deinen Tod vor. Bitte töte mich nicht. Meine Kinder warten auf mich. Sie müssen sehr hungrig sein. Bitte lass mich nach Hause gehen. Wie soll das gehen, wenn ich so hungrig bin? <lacht> Der Tiger sprang die Mutter an, packte sie mit seinem Käfer und schleppte sie weg. Der Junge und die Schwester saßen neben dem Ofen und warteten auf die Rückkehr ihrer Mutter. Sie schauten zu, wie die Kastanien in den knisternden Flammen geröstet wurden. Plötzlich hörten sie eine seltsame Stimme: Oh, liebe Kinder, öffnet bitte die Tür. Der ist wieder da. <lacht> Nein, warte. Das ist nicht die Stimme von Mutter. Das ist jemand anders. Ich glaube, hier stimmt was nicht. Mutter, zeig uns deine Hände. Wir öffnen die Tür, sobald wir sicher sind. Es war nicht ihre Mutter vor ihrem Haus, sondern der Tiger. Hm. Oh, der Junge ist schlau. Aber ich bin schlauer. Tiger schaute auf seine Pfoten. Da war etwas Reiskuchen drauf. Er zeigte ihnen seine Pfote mit dem Reiskuchen. Die kleinen, unschuldigen Kinder fühlten sich sicher und öffneten die Tür. Doch da der Tiger! Ah, Tiger. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Hilfe! Hilfe! Es gibt niemanden, der euch helfen kann. Oh Bruder, was sollen wir jetzt tun? Lass mich nachdenken. Ihr zwei seht sehr gut aus. Ihr müsst so lecker sein wie eure Mutter. Du hast unsere Mutter gefressen? Oh nein. Seid ruhig. <lacht> ich werde euch beide auffressen. Ich bin sehr hungrig. Sag mir, wer will zuerst sterben? Du oder du? Eine Weile nachdenkend, zeigte der Tiger auf die Schwester. Der Bruder war besorgt. Er dachte eine Weile nach und sagte... Oh, so, Du denkst also, wir sind lecker. Aber was ist, wenn ich dir etwas Leckeres anbiete? Was ist das? Hast du schon mal Kastanien gegessen? Kastanien? Was soll das sein? Kastanien gehören zu den köstlichsten Dingen der Welt. Komisch, dass du sie noch nicht probiert hast. Gib sie mir. Ich möchte ein paar Kastanien essen. Natürlich. Sie sind sehr schmackhaft, geschmeidig und perfekt lecker. Schau, wir rösten gerade einige von ihnen. Der Tiger schaute gierig auf die größten Kastanien. Die braunen Kastanien gefielen ihm. Als er seinen Mund in den Ofen steckte, verbrannte er sich. Er oh. schrie und schrie und schrie, oh. aber oh. niemand half ihm. Oh. Es brennt, ah, helf mir, ich habe Feuer im Mund, es brennt, ah, Hilfe, Hilfe. Der Tiger bezahlte nun den Preis für seine Gier. Mund und Pfoten waren verbrannt. Der Junge und die Schwester erkannten ihre Chance. Sie rannten in den Hinterhof und kletterten auf einem Baum. Der Tiger kam nach einiger Zeit heraus, er suchte nach den beiden Kindern. Bruder, wie lange müssen wir hier noch sitzen? Er wird uns fangen und fressen. Mach dir keine Sorgen, sei geduldig. Aber Bruder, ich habe Angst. Der Tiger wird uns beide töten. Sprich nicht so laut. Er darf uns nicht hören hier. Beide saßen ganz still auf dem Baum. Der Tiger war wütend, denn der Junge hatte ihn getäuscht und er sich den Mund verbrannt. Er suchte nach den Kindern innerhalb und außerhalb des Hauses. Wo sind sie hin? Sie müssen sie irgendwo hier in der Nähe versteckt haben. Sie kommen in der Dämmerung nicht weit. Ich werde sie finden und fressen. Während er den Garten absuchte, sah der Tiger die Spiegelbilder der Kinder im Brunnen. Da seid ihr. Wie lange wollt ihr euch noch vor mir verstecken? Wow, jetzt kriege ich euch. Der Tiger erkannte nicht, dass es das Spiegelbild der Kinder war. Er sprang in den Brunnen. Als er ins Wasser fiel, bemerkte er seinen Fehler. Ihr bösen Kinder, ihr habt mich wieder reingelegt. Ihr habt mir zweimal wehgetan. Zuerst habe ich mir den Mund verbrannt und jetzt bin ich ins Wasser gefallen. Das werde ich euch nicht verzeihen. Ich werde mich rächen. Lasst mich nur rauskommen. Die Kinder lachten ihn aus. Aber plötzlich fand der Tiger das Seil, das im Brunnen hing. Er schnappte es sich und kletterte hinaus. Er ging zu dem Baum, wo die Kinder saßen. Er versuchte, auf den Baum zu klettern, aber er rutschte ab. Er kam nicht hoch. Hey Kinder, sagt mir, wie ich hochklettern kann. Nein, das werden wir dir nicht sagen. Wenn ihr mir sagt, wie ich hochkommen kann, verspreche ich euch, dass ich euch nicht fresse. Wir haben die Axt benutzt, um auf dem Baum zu klettern. Oh Schwester, warum hast du es ihm gesagt? Du kannst doch dem nicht vertrauen. Natürlich kannst du das nicht. Ich klettere jetzt hoch. Versucht euch doch zu retten. Wow! Der Tiger fand eine Axt in der Nähe des Baumes und begann damit zu klettern. Der Bruder und die Schwester hatten Angst. Der Bruder betete zu Gott: Allmächtiger, bitte schick uns ein starkes Seil, wenn wir überleben sollen. Oder ein faules, wenn wir sterben müssen. Oh Gott, bitte hilf uns. Hey, Bruder! Sieh mal, da ist ein Seil. Danke Gott. Dank dir. Beide hielten sich am Seil fest, das sie hoch in den Himmel führte. Als der Tiger auf dem Baum war, sah die Kinder am Himmel fliegen. Er wurde jetzt richtig wütend. Hm, soll ich auch beten? Okay, das werde ich. Ich lasse doch mein Essen nicht davon pflegen. Hey Gott, schick mir ein Seil. um mein Essen zu erreichen. Oder ein faules, wenn ich sterben muss. Bald darauf war wieder ein Seil da. Der Tiger freute sich und hielt sich daran fest. Das Seil zog ihn in den Himmel, aber nicht für lange Zeit. Als er hoch im Himmel war, fand der Tiger heraus, dass das Seil verfault war. Er schießt ab und der Tiger fiel auf die Erde und starb. Der Bruder und die Schwester aber stiegen hoch in den Himmel. Gott segnete sie, um Sonne und Mond zu werden, um von nun an die Welt Tag und Nacht zu erhellen.